10, 10, 10, hey, uh, the name of your tribe correctly. My tribe called them is Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. W at the end. Wait, Iraq. Iraq. Iraq. Irak. Example like name of the people of the Iraq tribe. Yeah. Yeah. Some name is the Tuai, Wanga, Aresi, Tata, Matha, Khuanga. <laughs> Kutokana na mkanganyiko lokwepo kwa asili ya wairag na chimboko lao, ukiangalia rangi, matamshi, nitofa utisana na wabantu. Leo Double Ten Media tumekulitia uchambuzi wa historia kamili pamoja na asili ya kabila la wairako. Foto na nami hadi mwisho wa video hii ili weze kujifunza mengi kusu kabila hilo. Wairako au wairaki ni kabila kubwa na lugha ya jamii ya wakushi lanapatikana mkoa wa Manyara katika wilaya za Babati na mkoa wa Arusha katika wilaya ya Karatu. Watu wa kabila hilo wana uhusiano wa karibu wa asili na makabila ya Goroa, Burungi na Alawa ambao wote wanaishi katika wilaya za Babati na Kondoa. Historia kwa njia ya simulizi za makabila inasema chimbuko la Waerak natokana na kizazi cha watu wa kale waliokuwa kiishi eneo la Mesopotamia, Irak. Vita, vya mara kwa mara ilisababisha watu hao kuhama makazi yao ya asili katika karne ya nne hadi karne ya sita, baada ya kuzaliwa kwa kristo. Wa Irak, walivuka bahari ya shamu kwa mashua na kutua eneo la Ethiopia, ambako waliishi kwa muda na kisha kuendelea kuhama kuelekea kusini Magharibi, kupitia bonde la ufa kando ya ziwa Victoria na kuweka kambi eneo lililona ni salama kwao. Kwa kuwa ni watu wasiopenda vita, waliendelea kuhamahama wakikimbia vita vilivyoruka sembe mbalembali, walizijaribu kuweka kambi. Walipita njia ya kati kupitia Iramba mkoa wa Singida hadi mpakani mwa na Iringa ambapo walikutana na mapambano makali ya Wahehe, Wangoni na Wazimba. Hata hivyo iliwalazimu kubadilisha njia na kurejea kuelekea kaskazini hadi sehemu ya Kondoa mahali panapoitwa Gusetu Lawai na kuishi eneo hilo huku wakijishughulisha na ufugaji na kilimo hata hivyo ilitokea kutokuelewana kati yao na watu wa kabila la wabarabaik, jambo ambalo lisababisha vita pia ingawa walikuwa waoga wa vita walikuwa na silaha za kujihami dhidi ya vita Walitumia mikuki na mishale asili iliyotengenezwa na miti iliyochongwa mfano wa mkuki wa chuma wanaotumika sasa. Pia walitumia mawe yenye ncha kali na badai waligundua zana zilizozengenezwa kwa kutumia udongo wa mfinyanzi ambao zilikaushwa kwa kutumia moto mkali kama tofali. Hata hivyo Waerag walishindwa vita na kukimbilia karibu na Mlima Hanang kisha wakagawanyika wengine wakaelekea Mlima Dabil hadi Gusere. Na wengine gangaru ambapo walifanya maskari Wairaku walikuwa na uongozi toka ngazi ya familia ukoo Jamii ya kabila zima la Wairaku walitawaliwa na kahamusmo ambaye ni kiongozi Na huku kukiwa na msaidizi wao ambao walitambulika kwa jina la ya busmo Kila mmoja anafanya kazi kwa nafasi yake Kwa ujumla ni kabila na lopenda kushirikiana katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Walikuwa na waganga wa kiasili waliojulikana kwa majina kwa jamii nzima. Simulizi zinasema kuwa Wairaq walikuwa na kiongozi maarufu kwa jina la Haimutipe ambaye aliongoza msafara kupelekea watu wake katika eneo salama na tulivu ili kukidhi kiu yao ya kuishi kwa amani na kujenga jamii yenye upendo na mshikamano. Haimu alifika sehemu ya ziwa na inasemekana kuwa alimwagiza mtimishi wake maarufu kwa jina la Moya kuhamisha ziwa ili watu waweze kupata eneo la kutosha. Moya alitii amri ya kiongozi wake kisha kutumia uganga kuhamisha ziwa kwa kutupa mshale katikati ya ziwa hilo. Inadaiwa kuwa mtumishi huyo alipofanya hivyo, ziwa lilihama pamoja naye hadi katika bonde la Ufa ambapo hivi sasa julikana kama ziwa Manyara ila wa Iraku wanaliita Lautamoya. Kwa lengo la kudumisha jina la Moya, baada ya ziwa hilo kuhama na kiongozi huyo baada ya ziwa hilo kuhama kiongozi huyo aliendelea kuishi hapo na watu wake na kuendelea kutawanyika katika maeneo ya Murai, Kuta, Amoa, Kainam, Sum, Da'a, sayo, wilaya ya Mburu. Baadaye Wairaku wakatawanyika taratibu sehemu za Karatu, Babati na Hanang kama makao makuu yao mpaka leo. Baadhi ya mila na desturi za Wairaku zinafanana na za wayahudi kama matumizi ya kondoo katika jamii. Wajihi na rangi ya ni nikieelezo kuwa asili yao ni Afrika Kaskazini na mashariki ya kati kwa kuwa wanafanana zaidi na watu Afrika Kaskazini kuliko Wabantu na wa masai ambao wanaishi jirani na Waira. Hata hivyo Waira wameingiliana na kuwana na makabila jirani ya Kibantu hivyo kupoteza rangi iliyokuwa wattofautisha na Wabantu. Hivi sasa baadhi ya watu hawana tofauti kabisa na Wabantu na unaweza kuwatofautisha kwa, kwa lugha yao ya kipekee yenye matamshi ya Semitiki na Kushi. Hivyo kulifanya kabila la waira kuwa na lugha tofauti kabisa na makabila mengine. Pia katika lugha yao kuna maneno yanafanana na lugha ya Kiarabu. Mfano, Wairaq wanatumia neno maai wakimaanisha maji. Waarabu hutumia neno maa wakimaanisha maji pia. Joto kwa lugha ya Kirak ni hame wakati Kiarabu ni hami. Neno moja kwa Kirak ni wak na kwa Kiarabu ni wahid. Maneno mengine yanayoshabihiana ni aning kwa Kiraki wakati kwa Kiarabu ni ana ikiwa na maana mimi. Neno gumu kwa Kirak ni gawit wakati Kiarabu ni gawi. Kutokana na mifano hiyo ni wazi kuwa Wairak wanaweza kusikilizana na warabu kuliko makabila mengine ya kibantu na kinailoti. Wairak wanajishughulisha na kilimo na ufugaji. Awali walitegemea nyama kama chakula chao kiku, walichinja mifugo na kuinda wanya pori ili kupata chakula kutosha. Kama ilivyo kwa makabila mengine ya kiafrika, Wa Irak, walitumia zana duni kukabiliana na changamoto za maisha, walichuna nyama kwa kutumia mawe yenye nchakali mithili ya kisu. Mapishi yao yalitokana na moto unaopatikana kuannjia kupekecha miti maarufu kama bui na daha. Ambapo ulipekewa hadi moto utokee. Hata hivyo walicha kutegemea nyama kama chakula chao kikuu na baadae walianza kula vyakula vinvytokana na nafaka. Hasa baada ya kuanza kulichughulisha na shughuli za kilimo cha mtama, ulezi, uele na mboga yao kuu ilikuwa ni kunde. Nafaka zilifadhiwa kwenye gala za asili marufu kama kuntai, ambazo zilitengenezwa kwa kivinyesi vya ngombe, pia aina ya majani ya miti ya asili na majivu ya vinyesi vya ngombe bilitumika katika kuhifadhi nafaka kutokana na kushambuliwa na wadudu. Majivu ya majani hayo yalichanganya na nafaka methili ya dawa na sasa ili tu kutunza vyakula hivyo Nafaka hizo zilisagwa kwa kutumia jiwe la mkono na unga ulipatikana ulitumika kupika ugali mlaini maarufu kama khwante Ugali huo unafanana na uji uliopoa Nafaka hiyo pia hutumika kutengenezea pombe ya asili ambayo hutumika kwa viburudisho wakati wa sherehe mbalimbali za kimila Uchumi wa jadi wa wairaku unategemea ufugaji, kilimo na utengenezaji wa zana mbalimbali mbali za kilimo na ulinzi. Hapakuwa na biashara ya fedha taslim, ila ilikuwa kubadilishana mali au mifugo kwa vifaa au zana. Hata hivyo ivi sasa Wa Iraq wamebadilisha baadhi ya mambo katika mfumo wao wa maisha na wanatumia fedha kufanyia biashara mbalimbali. Mbali. Kama ilivyo kwa makabila mengine Waira wana mila na desturi zinazotofautisha na makabila mengine, hasa katika malezi ya watoto ndoa, mavazi, ngoma na mfumo mzima wa maisha kila siku. Kwa mujibu wa Warak, watoto wa kike na wakiume wanapozaliwa na kukua hufundishwa maadi mema ya kuishi na jamii. Kina mama ndio wenye jukumu la kufundisha watoto wa kike jinsi ya kuishi na mume, kutunza familia na mbinu za kukabiliana na maisha ya kisasa. Mtoto wa kiume hufundishwa na wanaume, na mafunzo hayo husisitiza umuhimu wa kuwa na madili mema, upendo na mshikamano katika jamii na mbinu za kujitegemea na ukabiliana na changamoto mbalimbali kama mkuu wa kaya. Wairaak ni miongoni mwa makabila ambayo awali yaligoma kuwapeleka watoto wao shule kwa hofu kwamba elimu kutoka na mataifa ya magharibi itasababisha watoto wao watapotoka na kuacha mila na desturi zao. Hata hivyo hivi sasa waepata mwamko wa kuwapeleka watoto wao shule. ingawa bado kuna wazazi ambao wanazuia watoto wao wa kiume kwenda shule, ili waweze kufanya kazi hasa za kuchunga mifugo wakati watoto wa kike wanaozeshwauangali na umri mdogo, ili wazazi waweze kuongeza kipato kwa njia ya mahari. Waira walitumia utaatibu wa asili kudumisha amani katika jamii wale waliokosa walifikishwa katika mahakama za kijadi ambapo adhabu zilitolewa kwa taratibu za kimila kwa kuzingatia aina na ukubwa wa kosa kabla ya kutoa hukumu makosa yote yaliyotokea katika jamii kujadiliwa na baraza la wazee linalojumuisha wanawake na wanaume ambao hutoa maamuzi ya busara kama ilivyo katika mahakama za kisasa baraza la usuluhishi la wazee wa ilitoa fursa kwa mkosaji kujieleza na kujitetea kabla ya kutoa hukumu kama mtuhumio ni mwanamke basi wanawake walipewa nafasi ya kujadili kosa usika, na kama mkosaji ni mwanaume wanaume walijadili kwanza kabla ya kuwashirikisha wanawake kutoa uamuzi wa pamoja kisha adhabu hutolewa na jamii nzima watuhumiwa waliopatikana na makosa yaliyothibitishwa Walitoawa faini ya kimila maarufu kama doho au waliagizwa kulipa fidia kwa mlalamikaji. Watuhumiwa waliokana mashtaka hata kama kuna ushahidi walipewa adhabu ya kutengwa na jamii nzima. Pia kwa kesi ambazo hazina ushahidi, mlalamikaji na mlalamikiwa waliapishwa ili kuthibitisha kuwa yote yale yayosemwa ni Ikiwa mtu alisema uongo laana alimpata. Hivyo ilikuwa ni nadra sana kwa mtu kuapa uongo kwa kuwa lana ilimshika yeye na kizazi chake. Wairaq walitumia mizizi na majani ya miti kama tiba ya magonjwa mbalimbali. Mbali. Mizizi hiyo ilichemshwa na kusagwa na kuchanganywa na maji na kupewa mgonjwa na inasemekana kuwa mgonjwa akishakunywa dawa hiyo alipona baada ya muda mfupi tu kama ilivyo kwa makabila mengine wairaq wana utajiri wa historia ya utamaduni mila na desturi ambazo zinaiwezesha Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa yenye urithi mkubwa wa tamaduni na mambo ya kale wairaq wana aina mbalimbali ya ngoma za asili mosi ngoma ya ndani yani ya harusi ngoma hii huchezwa siku mtoto wa kike anapolewa au wa kiume anapooa. Nyimbo maarufu kama modeli huimbwa wakati wa harusi kwa lengo la kumpungeza bwana harusi au bibi harusi. Na nyimbo hizo huimbwa na wanawake. Ngoma ya pili maarufu ni kama gilo, huchezwa nje eneo la wazi na huchezwa kila mwaka wakati wa mavuno kama ishara ya furaha na shukrani kwa Mungu. Wakati wa kuweka sherehe ya shukrani kwa mwaka Wairaku wanautaatibu wa maombi maarufu kama Shufai. Pamoja na Giridia. Giridia ni nyimbo maalumu ya kuomba mambo mazuri na kuepusha mambo mabaya. Pia ni nyimbo maarufu kama Sibeli. Pia nyimbo maarufu kama Sibeli ni maalumu kwa akina mama kwa lengo la kutoa shukrani kwa mungu. Mavazi ya asili ya Wairaku ni ngozi. Ngozi hizo zilainisho vizuri na kushonwa mithili ya shuka, sketi au kanga. Vazi la kiume lilikuwa mmoja ambao lilifunikwa kama shuka vazi la kike lilikuwa sketi na shuka ndogo mithili ya kanga pia wanaume na wanawake walivaa viatu vilivotegenezwa na ngozi. Hata hivyo utamaduni wa kuvaa nguo za asili umeanza kupotea na hivi sasa idadi kubwa ya Waira wanavaa nguo za kawaida tu kama wabantu wengine. Bila kusahau wanawake wa kabila la Waira wanatajwa kama warembo zaidi Tanzania Asante kwa kuichagua Double 10 FM Mimi naitwa Dennis Nono